Nicăieri, atâta ură. Autor, Gabi Șustăr. Niciodată n-am înțeles, niciodată. Ochiul care zboară deasupra pământului nu se lovește de ghețuri semețe. Nu doarme, nu plânge, nu obosește. Observă și ne pedepsește. Amurgul nu învățase nicăieri Atâta ură, atâtea scări rupte Și cenușă de cărți și domuri uriașe. Mi-aș face un vapor din hârtie În portul inocenței să mă subțiez și să o iau de la început cu un fior scurt. O rană deschisă poartă mereu margini până trece. Lectura Maia Martin